Звучання сирен. Разом з невеличкою сумою грошей, які він заробив за літо, Ганс приніс додому вживаний радіоприймач. «Тепер, – сказав він, – ми будемо знати про атаки ще до того, як завують сирени». По радіо лунає кування Зозулі і тоді оголошують райони під загрозою. Він поставив його на кухонний стіл і вимкнув. Вони намагалися налаштувати радіо в підвалі, щоб і Макс міг його слухати, але не отримали нічого, крім перешкод та розірваних голосів. Під час першої тривоги у вересні вони не почули кування Зозулі, тому що спали. Або той радіоприймач не був цілком справний, або його сигнал затопило плакучим вереском сирен. Лізель ще спала, і чиясь рука легенько потрясла її за плече. За нею пролунав татів голос, наляканий. «Лізель, прокидайся, нам треба йти». Вона ще не очуніла від обірваного сну і майже не розбирала образів татового обличчя. Єдиним, що вона добре бачила, був його голос. У коридорі вони зупинились. но, сказала Роза. У темряві вони кинулися до підвалу, лампа горіла. Макс трохи висунувся з-за банок фарби і навислих полотен. У нього було стомлене обличчя, він нервово обсмикував пальцями штани. Час і ти, яке ж? Ганс підійшов до нього. Так, час ти. Він похитав головою і ляснув у долоні. Побачимось, коли ми повернемось додому, так. Звісно. Роза обійняла його, і Лізель теж. Бувай, Максе. За кілька тижнів до того вони вирішували, чи їм чотирьом залишатися у їхньому підвалі, чи Ганс, Роза і Лізель мають йти до підвалу сім'ї Фідлерів. Макс переконав їх. "Вони ж казали, що ваш підвал недостатньо глибокий. Ви й так занадто через мене ризикуєте". Ганс кивнув. "Дуже шкода, що не можемо взяти тебе з собою. Це просто ганьба. Що маємо, те маємо". На дворі завивали сирени, і люди вискакували з будинків, спотикалися, бігли до сховку. Ніч спостерігала. Деякі люди кидали погляди на неї, намагаючись розгледіти бляшані літаки, що плели по небу. Небесну вулицю заповнила процесія заплутаних людей, які не відпускали найціннішого. Хтось тримав дитину, хтось ніс кубку фотоальбомів чи дерев'яну шкатулку. Лізель прихопила свої книжки. Вона притисла їх руками до ребер. Пані Гольцапфель? Натужно тягла тротуаром валізу, вибалушили очі, дрібненькі кроки. Тато, який не взяв нічого, навіть свого акордеона, кинувся до неї і вирятував валізу з її мертвої хватки. Ісус Марія Йосип, що ви туди запхали? запитав він. Кованло. Пані Гольцефель нагнала його. Найнеобхідніше. Фідлери жили через шість будинків, у сім'ї їх було четверо. Усі з пшеничним волоссям і бездоганними німецькими очима. Та головне, що у них був гарний глибокий підвал, туди набилося 22 людини, включно із Штайнерами. Пані Гольцефель, Фіфікусом, якимось юнакою сім'єю Єнсонів. Задля громадського спокою Роза Губерман і пані Гольцефель трималися на певній відстані одна від одної. Хоча є речі важливіші за дріб'язкові суперечки. Зі стелі звисала одинока лампочка. У підвалі було темно і холодно. Зубаті стіни випинали свої ікла і тицяли у спину людям, що стояли і розмовляли. Хто з нас відкає, всередину затікало приглушене виття сирен. Усі чули їхні спотворені голоси, що якось пробралися до підвалу. Хоча це й спричинило чимало підозрінь у надійності бомбосховища, вони принаймні зможуть почути три сирени, що означають закінчення повітряної атаки, і спасіння. Для цього їм не знадобиться лувчу відповідальний за повітряну оборону. Майже одразу Руді знайшов лізель і став біля неї. Його волосся вказувало кудись на стелю. Правда ж, класно? Ага, прекрасно. Та ну, лізель, не будь такою злюкою. Та що поганого може статися, крім того, що нас всіх розчавить і підсмажить, чи що там ще роблять ті бомби? А лізель озирнулась, вивчаючи обличчя і взялася складати перелік тих, хто боявся найбільше. Зірковий перелік. Перше. Пані Гольцефель. Друге. Пан Фідлер. Третє. Юнак. Четверте. Роза Губерман. Пані Гольцефель широко розплющила очі. Її тротяна фігура сутулилась, а рот округлився. Пан Фідлер відволікався тим, що запитував людей, іноді по кілька разів, як вони почуваються. Юнак. Рольф Шульц. Усамітнився в кутку і беззвучно розмовляв з повітрям, за щось його обештаючи. Руки його прикипіли до кишень. Роза легенько хиталася взад-вперед. «Лізель», – прошепотіла вона, – «підійди до мене». Вона схопила дівчинку ззаду, міцно притисла до себе. Вона щось наспівувала, але так тихо, що Лізель не могла розібрати слів. Ноти народжувались на видиху і помирали на її губах. Біля неї тихенько і нерухомо сидів тато. Якоїсь миті він опустив свою теплу долоню на холодну маківку Лізель. «Ти виживеш?» – промовляла долоня. І вона мала рацію. Зліва, разом з молодшими дітьми, Еммою і Бетіною, стояли Штайнери. Двоє дівчаток чипилися в мамину праву ногу. Найстарший, Курт, дивився перед собою, як зразковий представник Гітлер-Югенд. І тримав за руку Карін. крихітну, навіть на свої сім років. Десятирічна Анна Марія – гралися крихкою поверхнею цементної стіни. Напроти Штайнерів стояли Пфіфікус і сім'я Єнсонів. Пфіфікус не насвистував. Бородатий пан Єнсон міцно обіймав дружину, а двоє їхніх дітей то говорили, то замовкали. Час від часу вони дражнили одне одного, але щойно доходило до серйозної сварки, вони одразу затихали. На десять хвилин підвал поринув у нерухомість. Тіла притислися одне до одного, і тільки ноги міняли положення чи вагу, і їхнє обличчя скувало заціпаніння. Вони дивилися одне на одного і чекали. Словник додена, Значення третє Ангст Страх Неприємне і яскраво виражене відчуття, спричинене перечуттям чи усвідомленням небезпеки. Схожі слова Жах, переляк, паніка, побоювання, переполох Казали, що в інших бомбосховищах співали «Дотчланд» і «Убер-Алес». Чи сварилися в затхлості власного подиху. У підвалі Фідлера такого не було. Його наповнювали страх, їх погані перечуття, а також мертва пісня на картонних губах розу Губерман. Незадовго до того, як сирени оголосили кінець атаки, Алекс Штайнер, чоловік з незворушним дерев'яним обличчям, умовив дітей відпустити мамину ногу. Тоді на знайшов вільну руку сина а Курт – мужній зосереджений, сильніше стендітну ручку сестри. Незабаром уже всі тримали одне одного за руки, і групка німцям утворила незграбне коло. Холодні руки танули в теплих долонях, а комусь передавався й чужий пульс. Він проходив крізь нашарування блідої загрубілої шкіри. Хтось заплющував очі в очікуванні свого кінця, а хтось у надії на якийсь знак, що на лід вже закінчився. Чи заслужили вони на кращу долю? Усі ці люди. Скільки з них, загіпнотизовані запахом Гітлерового погляду, активно долучалися до переслідувань інших людей, повторюючи вислови, абзаци, цілі сторінки свого фюрера. Чи була у чомусь винна Роза Хуберман, пораховочка єврея, чи Ганс? Невже вони всі заслуговували на смерть? А діти? Мене дуже цікавлять відповіді на ці запитання, але я не можу дозволити їм спокусити себе. Я лише знаю що тієї ночі всі ці люди, окрім хіба найменших дітей, могли відчути мене. Я був натяком, я був порадою, і мої уявні ноги чогали кухнею і коридором. Як це часто буває з людьми, коли я читав їх словами, крадійки книжок, і я жалів їх, хоча й не так сильно, як тих, кого у ті дні збирав по таборах. Німці у підвалах викликали жалість, але у них принаймні був шанс. Підвал. Не душова? Їх ніхто туди не заганяв. Для них життя було ще досяжним. У нерівному уколі крапили хвилини. Лізель тримала за руки маму і Руді. і засмучувала лише одна думка. «Макс, як йому вижити? Якщо бомби впадуть на Небесну вулицю?» Дівчинка оглянула підвал фідлерів. Він був набагато міцнішим і глибшим, ніж їхні на Небесній вулиці 33. Вона безмовно запитувала тата. «Ти теж про нього думаєш?» Почув він її безмовне запитання чи ні, але Ганс легенько кивнув. А за кілька хвилин пролунали три сирени тимчасового спокою. Люди під будинком на Небесній вулиці, 45, видихнули з полегшенням. Хтось заплющував очі і знову їх розплющував. По колу пройшла цигарка. Коли вона дійшла до губ Руді Штайнера, і вихопив його тато. «Це не для тебе, Джесі Овенс». Діти обіймали батьків, і ще кілька хвилин люди не могли зрозуміти, що вони живі, що вони будуть жити. Лише після того ноги затупотіли сходами до кухні фідлерів. вулиці рушила безмовна процесія. Багато людей зводили очі до неба і дякували Богу, що живі. Діставшись додому... Губермани одразу ж кинулися до підвалу, але скидалися на те, що Макса там не було. Лампа жевріла помаранчевим вогником, але Макса не було видно. Він не відповідав. «Максе!» «Він зник». «Максе, ти тут?» «Я тут». Спочатку вони подумали, що голос долинав за заполотнищі банок з фарбою. Але першою його побачила Лізель. Він стояв перед ними. Його виснажене обличчя замаскувалося серед тканини і малірських знарядь. Він сидів з приголомшеними очима і губами. Коли вони наблизились, він знову заговорив. «Я не зміг втриматись», – промовив він. Йому відповіла Роза. Вона присіла і глянула на нього. «Про що ти говориш, Максе?» «Я…» Йому важко давалися слова. «Коли все стихло, я піднявся в коридор і побачив, що штора у вітальні була трішечки відхилена. Я визирнув на двір». Я дивився лише кілька секунд. Він 22 місяці не бачив зовнішнього світу. Ніхто не літував, не засуджував. Заговорив тато. І як воно там, на дворі? Макс підняв голову, сповнений смутку і необиякого подиву. Там були зірки, сказав він. Вони опекли мої очі. Четверо людей, двоє стоять, двоє сидять. Усі щось пережили цієї ночі. Це їхній справжній підвал, справжній страх. Макс зібрався на силі і підвівся, щоб знову заховатися за полотнами. Він побажав їм спокійної ночі, але не заліз під сходи. З дозволу мами Різель залишилася з ним до ранку і читала пісню у темряві, поки Макс заповнював свою книжку словами і замальовками. «Через вікно на небесній вулиці», – писав він. «Зірки підпалили мої очі». «Викрадач неба. Перша атака, як згодом з'ясувалася, і не була ніякою атакою. Якщо б людям заманулося подивитись на літаки, вони простояли із задертими головами цілу ніч. Тому й Зозуля не кувала по радіо. У Молькінському експресі повідомлялося, що якийсь зенітник трохи перенервував на посту. Він пересягався, що чув гуркіт літаків, і бачив їх на горизонті, тому й повідомив про атаку. «Він міг зробити це навмисно», – зауважив Ганс Губерман хто хоче сидіти на вежі і стріляти в бомбардувальники». Звісно ж, коли Макс у підвалі продовжив читати статтю, виявилося, що солдата з девакуватою уявою звільнили від обов'язків. Мабуть, його відправили на якусь іншу службу. «Нехай йому щастить», – сказав Макс. Він трохи йому поспівчував, а тоді взявся за кросворд. Наступна атака була справжньою. У ніч на 20 вересня радіо закувала Зазуля а за нею пролунав глибокий повчальний голос. Серед можливих цілей він назвав і Молькінг. На Небесну вулицю знову висипали люди, і тато знову забув свого кардеона. Роза нагадала, щоб він його взяв, але Ганс відмовився. «Я не брав його минулого разу», – пояснив він. «І ми вижили». Війна таки розмила границі логіки і забубонів. Мотрошне повітря прослизнуло за ними до Фідлерового підвалу. «Думаю, сьогодні це вже по-справжньому», – сказав пан Фідлер. Тож діти швидко збагнули, що батьки бояться навіть більше за них. І відповіли єдиним відомим їм способом. Найменші захникали і заплакали. А підвал ніби сколихнуло. Навіть із-під землі вони неясно чули, як співають бомби. Повітря тисло на них, ніби стеля, що хоче розчавити землю. Від безлюдних вулиць Молькінга відкусили шматок. Роза нестямно вчепилася в руку Лізель. Дитячий вереск штовхався і розмахував кулаками. Навіть Руді виструнчився, вдаючи, що йому байдуже, напружуючи, щоб не напружуватись. Руки і лікті боролися за місце. Деякі батьки намагалися заспокоїти своїх малюків, інші не могли заспокоїтися самі. Та вгамуйте вже ту дитину! обурено вигукнула пані Гольцефель, але її слова стали ще одним безпомічним зойком у теплому хаосі підвалу. З дитячих очей вирвалися замурзані сльози, а запахи нічного подиху, потої зношеного одягу варилися, тушкувалися у цьому казані, переповненому людьми. Елізель, хоча вона й стояла біля мами. Довелося кричати «Мамо, ще раз!» «Мамо, ти розчавиш мені руку!» «Що? Моя рука!» Роза відпустила її, і щоб відмежуватись від сум'яття у підвалі, дівчинка розгорнула одну зі своїх книжок і взялася читати. Першою книжкою в її купці був свистун, і щоб краще зосередитись, вона прочитала вголос. Перший абзац завмер у її вусі. «Що ти сказала?» – прогриміла мама та Лізель удала, що не почула. Вона зосередилась на першій сторінці. Коли вона її перегорнула, на неї звернув увагу Руді. Він уважно прислухався до того, що читала Лізель. А тоді штурхнув брата і сестер, щоб і вони прислухались. До них підійшов Ганс Губерман і закликав усіх замовкнути. Тож незабаром у напханому людьми підвалі розтеклася кривава тиша. До третьої сторінки – Затихли усі, окрім Лізель. Дівчинка не наважувалась підняти голову, але відчувала, як у неї впиваються перелякані очі, а вона втягує і видихає слова. Голос усередині вигравав ноти. «Ось», – казав він, – «це твій акордеон». Шелест від перегортання сторінки розсікав слухачів навпіл. Лізель читала. Десь 20 хвилин вона ділилася з ними історією. Її голос заспокоїв найменших дітей. А всі інші бачили видіння, у яких свистун тікав з місця злочину. Усі, крім Лізель. Крадіка книжок бачила лише рух слів, їхні тіла, виконаті на папір, затоптані, щоб їй було легше ступати. Чомусь у прогалинах між крапкою і наступною великою літерою вона також бачила Макса. Вона пригадувала, як читала йому, коли він не здужав, чи він зараз у підвалі, думала вона, чи може знову краде клаптик неба. «Гарна думка. Вона? Крадійка книжок. а Він? Викрадач неба». Усі чекали, коли підвал струсуне. Це було неминуче, але тепер, принаймні, їх відсього відволікала дівчинка з книжкою. Один з малюків знову хотів розплакатися, та Лізель зненацька зупинилася і скопіювала свого тата чи на вітруді. Вона підморгнула хлопчику і продовжила читати. І перебили тільки тоді, коли до підвалу знову просучилися звуки сирен. «Минулося», – сказав пан Єнсон. «Цссс», – Прошепіла пані Гольцефель. Лізель відірвалася від книжки. До кінця розділу залишилися тільки два абзаці. Промовила дівчинка і продовжила читати без жодної врочистості З тією самою швидкістю. Самі лише слова. Словник Дудена. Значення четверте. Word, слово, значуща одиниця мови, обіцянка, коротке зауваження, твердження чи розмова, схожі слова, термін, назва, вираз. З поваги до неї батьки втихомирювали своїх дітей, і Лізель дочитала перший розділ свистуна. По дорозі на гору діти обганяли її на сходах, але багато дорослих, серед них навіть пані Гольцефель і Пфіфікус, як підходяще, зважаючи на назву книжку, яку вона читала, дякували їй за те, що допомогла їм відволіктися. Вони дякували і поспішали вийти з будинку, щоб подивитися, чи Небесна вулиця зазнала якихось ушкоджень. До Небесної вулиці бомби не долетіли. Єдиною ознакою війни була хмара пилу, що рухалася зі сходу на захід. Вона зазирала у вікна, намагаючись знайти шпарину, щоб проникнути всередину. Густіла і розтягувалась, перетворюючи вервочку людей на Марево. На вулиці більше не було людей. Вони стали відголосками, що тягнули за собою пожитки. Вдома тато про все розповів Максу. «Сюди туман і попіл. Мабуть, нас зарано випустили». Він глянув на Розу. «Може мені вийти Подивитися, чи була не потрібна якась допомога там, де впали бомби». Розу його слова не зворушили. «Не будь дурним», – відповіла вона. «Задихнешся від тієї пилюки?» «Ні-ні, Завкарль», – сиди вдома. Раптом щось спало їй на думку. Вона дуже серйозно подивилася на Ганса. Здавалося, що хтось олівцем домалював її обличчю гордий вираз. «Нікуди не йди, розкажи йому про дівчинку». Вона трішки підвищила голос. «Про книжку». Макс неабияк зацікавився. «Про свистуна» пояснила Роза, про перший розділ, і вона детально розповіла про все, що сталося в бомбосховищі. Лізель стояла у куточку, а Макс дивився на неї, потираючи долоною підборіддя. Особисто я вважаю, що саме тієї миті він придумав нові малюнки для своєї книжки. Струшувачки слів. Він уявив дівчинку, що читає у переповненому підвалі. Мабуть, він бачив, як вона буквально передає їм слова, Однак, як завжди, він бачив там і тінь Гітлера. Певен, що він вже чув його кроки, які наближалися до Небесної вулиці, до підвалу, десь у майбутньому. Після тривалої паузи Макс наготувався щось сказати, але Лізель його випередила. «Ти сьогодні бачив небо?» «Ні». Він подивився на стіну і вказав рукою. Вони глянули і побачили на ній слова і малюнки, які Макс намалював понад рік тому. Мотузку, сонце щось тікало. Сьогодні бачив тільки це. Відтоді більше не було слів. Самі лише думки. Нічого не можу сказати про Макса, Ганса і Розу, але добре знаю, про що думала Лізель Мемінгер. Якщо бомби впадуть на Небесну вулицю, у Макса не лише найменші шанси вижити. Але він помре на самоті. Пропозиція пані Гольцапфель. Уранці оглянули всі пошкодження. Ніхто не загинув, Однак два багатоквартирні будинки рознесло на купу уламків, а посеред улюбленого спортивного майданчика Руді ложками вирили величезну миску. Навколо ями зібралася половина міста. Люди оцінювали її глибину, порівнюючи з глибиною власних бомбосховищ. Кілька хлопців і дівчат плювали в неї. Руді був поряд із лізель. Хоже, Гітлер-Юген доведеться знову його одобрювати. Протягом наступних тижнів атак не було, і життя поступово поверталося до свого нормального плину. Втім, попереду на них чекали дві визначні події. Подвійні пригоди у жовтні. Руки пані Гольцепфель – парад євреїв. У неї були лихослівні зморшки. І голос нагадував удари палицею. Маю зауважити, що їм ще дуже поталанило, що вони запримітили пані Гольцеппель з вікна вітальні, бо її кісточки важко і рішуче зазвучали по дереву. Це означало серйозну справу. Елізель почула слова, які її нажахали. «Іди, відчини двері», – сказала мама, і дівчинка, добре розуміючи, що краще послухатись, пішла до дверей. «Твоя мама вдома?» – запитала пані Гольцепель. Змайстрована з п'ятидесятилітнього дроту, вона стояла на їхньому ганку, щосекунду озираючись на вулицю. «Твоя свинська мама зараз вдома?» Лізель обернулася і покликала. Словник Дудена. Значення номер п'ять. «Гелігінхайд» – можливість. Нагода стати успішним або чогось досягти. Схожі слова. Перспектива, випадок, шанс. Невдовзі у неї за спиною з'явилася Роза. «Ну?» «Чого тобі? Хочеш плюнути мені ще й на підлогу?» Пані Гольцефель навіть оком не повела. «Ти вітаєшся так зі всіма, хто до тебе приходить?» «Ксіндель». Елізель спостерігала. І їй не пощастило бути затиснутою між обома жінками. Роза відсунула її з дороги. «Ну, то як, скажеш, чого приперлася?» Пані Гольцефель знову озирнулася на вулицю. «Маю до тебе пропозицію». Мама переступила з ноги на ногу. «Та невже! Та не для тебе!» Вона смикнула голосом, відмахнулась від рози і втупилась в дівчинку. «Для тебе!» «То якого милого ти мене кликала? А щоб спитати твого дозволу?» «Ой, свята Марія!» – подумала Лізель. «Тільки цього мені бракувало». «Якого біса хоче від мене пані Гольцепфель?» «Мені сподобалась та книжка, яку ти читала в підвалі». «Е, ні! Вона тобі не дістанеться!» Лізель не мала наміру здаватися. «Тобто, я думала, що ти дочитаєш її в бомбосховищі, але здається, що найближчим часом бомбити не будуть?» Вона здвигнула плечима і вистрончила дріт у спині. «Отож, я хочу, щоб ти приходила до мене і читала». «Гольцепфельта, ти геть знахабніла». Розвагалася, чи варто її лютувати. І «Якщо ти думаєш, я більше не буду плювати на твої двері». Перебила вона. І віддам свій кавовий пайок. Роза вирішила не літувати. І трохи борошна? Ти що, єврейка? Тільки каву. Можеш обміняти її в когось на борошно. Домовились. Усі, крім дівчинки. Ну добре, нехай ходить. Мамо, припни язика зауменш. Іди принеси книжку. Роза повернулася до пані Гольцепфель. У які дні? У понеділок і у п'ятницю о четвертій годині. І сьогодні зараз. Лізель подріботіла за чеканними кроками пані Гольцепфель до сусіднього будинку, що, як дві краплі води, був схожий на помешкання губерманів, лише трішки більший. Коли дівчинка сіла за кухонний стіл, пані Гольцепфель примостилася навпроти неї, але повернулася до вікна. Читай. Скомандувала вона. Другий розділ? Ні, восьмий. Звісно, що другий. А тепер швиденько починай читати, доки я не випхала тебе за двері. Так, пані Гольцепфель. Не треба мені твоїх, так, пані Гольцепфель. Розгортай книжку. Чи ти зібралася сидіти тут до ранку? Господи боже, думала Лізель. Це моє покарання за всі ці крадіжки. Ось воно й наздогнало мене. Вона читала 45 хвилин, а по закінченні розділу на стіл перед нею поклала мішечок кави. Дякую. Відказала жінка. Гарна історія. Тоді розвернулася до плити і взялася за картоплю. Не озираючись, вона кинула. «Ти досі тут?» Елізель сприйняла це як сигнал до відходу. Данкешон, шон, пані Гольцепфель». Запримітивши біля дверей обрамлені фото двох юнаків у військовій формі, вона додала ще... Хайль Гітлер, піднявши руку у напрямку кухні. Так, голос пані Гольцефель був наляканим і гордим. Обоє синів у Росії. Хайль Гітлер. Вона поставила воду на плиту і навіть спромоглася провести дівчинку до дворей. Біс Морген. Наступним днем була п'ятниця. Так, пані Гольцефель. До завтра. Потім Лізель підрахувала щодо того, як через Молькінг провели процесію євреїв. Вона бувала у пані Гольсефель ще чотири рази. Вони йшли в Дахау в концтабір. Разом це два тижні, як вона згодом напише у підвалі. Два тижні і світ зміниться. Чотирнадцять днів, і світ розлетиться на Руски. Довга дорога в Дехау. Одні казали, що вантажівка поламалася, але я можу особисто засвідчити, що все було не так. Я був там. Розкинулось океанічне небо з білим гребнями хмар. До того ж вантажівка була не одна. Три вантажівки не можуть поламатися одночасно. Коли солдати спинилися або поїсти, покорити, і обнешпорити пожитки євреїв. Один з'язнів упав, виснажений голодом і хворобою. І гадки не маю звідки приїхав той конвой. Але все сталося десь за чотири милі від Молькінга. За багато-багато кроків від концтабору в Дахау. Я проліз до вантажівки крізь вітрове скло, підібрав немічного чоловіка і вистрипнув ззаду. Його душа була кіслявою. Навіть борода повисла як кайдани. Мої ноги з шумом опустилися на гравій. Але солдати, як і в'язні, не почули жодного звуку. Зате всі відчули мій запах. У спогадах я пригадую, що з кузова тієї вантажівки долинало чимало прохань. І їх внутрішні голоси кликали мене. «Чому він, а не я? Дякувати Богу, що це не я!» Солдати натомість мали іншу тему для розмови. Їхній командир затоптав цигарку і поставив їм задимлене запитання. Коли ми востаннє виводили цих пацюків на свіже повітря? Його помічник прокашлявся. Воно б їм не завадило, ж? Ну то як, у нас ще є час? Купа часу, пане. Та ще ідеальна погода для параду. Як гадаєте? Так, сер. То чого ж ви чекаєте? Лізель грала у футбол на Небесній вулиці, коли це долинув якийсь шум. Двоє хлопців у центрі поля боролися за м'яча, аж раптом все обірвалося. Навіть Томі Мюллер почув. Що це? Запитав він зі своєї позиції на воротах. Усі обернулися на звуки човгання ніг і суворих голосів що все наближалися. — Це що, череда курів? — здивувався Руді. — Та ні, не може бути. Корови так не човгають, правда? Повільно вербочка дітей пішла на звук, що притягував як магнітом, аж до крамниці пані Ділер. Час від часу лунали особливо гучні вигуки. У високій квартирі на розі Мюнхенської вулиці стара пані провісницьким голосом розкломачила усім причину цього сум'яття. Згори, з вікна і її обличчя скидалося на білий прапор, з вогкими очима й відкритим ротом. У неї був голос самогубиці. Він із брязкотом падав під ноги Лізель. У жінки було сиве волосся. Очі темного, темного синього кольору. «Діюден», оголосила вона. «Євреї», словник Дудена, значення номер 6. «Ійлінд», «Гора», сильне страждання, нещастя й біль. Схожі слова. «Мука», «Терзання», «Вічай», «Злидні», «Розпач». Усе більше людей висипало на вулицю якою тягнулася процесія євреїв та інших злочинців, може, табори смерті тримали у таємниці, але людям іноді демонстрували величні здобутки трудових таборів на зразок Дахау. Трохи вище на іншому боці вулиці лізель запримітила чоловіка з возиком для фарби. Він ніяково проводив рукою по волосю. Он там вона показала руді. Мій тато. Обоє перейшли дорогу і піднялися до ганса губермана, який спробував забрати їх звідти. «Лізе!» – почав він. «Можливо!» Однак він зрозумів, що дівчинка рішуче налаштована залишитись, та й зрештою може ще й краще, якщо вона побачить. Він стояв поряд з нею на прохолодному осінньому вітрі. і Він більше нічого не казав. Вони стояли на Мюнхенській вулиці і дивилися. Навколо них туди-сюди снували люди. Вони бачили євреїв, що спускалися вулицею ніби палітра кольорів, Крадіка-кнежока описувала їх по-іншому, але я запевняю вас, що саме такі вони й були, а згодом більшість з них помре. Усі вони вітатимуть мене, як свого останнього вірного друга. Їхні кістки, як дим, а душі плентаються позаду. Коли прийшли усі євреї, від їхніх кроків затрусилася земля, їхні очі здавалися величезними на виснажених черепах, а ще грязюка. Вона обліпила їх, солдати підштовхували. І їхні ноги підкошувалися, кілька кроків вимушеного бігу, а тоді знову поверталися до виснажливої ходи. Ганс дивився на них по голів юрби, що дедалі збільшувалась. Впевнений, що його очі були сріблясті й напружені, Лізель зазирала крізь просвіти чи понад плечима. Страждальницькі обличчя виснажених чоловіків і жінок тягнулися до них. Благали не тільки про допомогу, і їм уже ніхто не міг допомогти, скільки про пояснення, про щось таке, що могло б заспокоїти їхню розгубленість. Їхні ноги ледве підіймалися над землею, зірки Давида пришиті до рукавів, гори викорбувані на них, ніби пересторога. Не забувай своє горе, когось воно облітало як виноградна лоза. У бабіч процесі йшли солдати. Вони наказували рухатися і не стогнати. Деякі з них були ще хлопчаками, але їхні очі горіли фюрером. Лізель спостерігала за євреями і розуміла, що вони найнещасніші душі. Саме так вона потім написала. Їхні змарнілі лиця витягнулись від страждань. Вони йшли, а їх поїдав голод. Хтось опускав очі додолу, щоб не дивитися на людей, які стояли по обидва боки вулиці. Хтось благально дивився на юрбу, що зібралася порозглядати їхні приниження, вступ до їхньої смерті. Інші молили, щоб хтось, будь-хто, вийшов наперед і підставив їм плече. Ніхто не вийшов. З якими б відчуттями вони не спостерігали за цим парадом, з гордістю, захвальством чи соромом, ніхто не вийшов, щоб його припинити, принаймні поки що. Час від часу чоловік або жінка, та ні, то було не чоловіки, жінки, то були євреї, знаходили у натовпі обличчя лізель. Дивилися на неї приреченими очима, а крадіка книжок нічого не могла вдіяти. Тільки дивилися на них довгу, невеликовну мить, поки вони не зникали вдалині. Вона лише сподівалася, що в її очах вони прочитали усю глибину її смутку. Побачили, що її почуття не швидком плинні і щирі. «Один з вас сидить у своєму підвалі?» – хотілося вигукнути дівчинці. «Ми разом зліпили сніговіка. Я подарувала йому 13 подарунків, коли він захворів, але вона не промовила жодного слова». Яка користь від її слів? Вона усвідомила, що геть нічим не може їм допомогти, їх ніхто не врятує, а за кілька хвилин вона побачить, що буде з тими, хто спробує чимось їм зарадити. Вервочка євреїв розірвалася. Від процесії відстав чоловік, старший за інших. Він носив бороду і пошарпану одіж. Його очі були кольору агонії. І яким би невагомим він не був, ноги не могли його втримати. Він кілька разів падав. Половина обличчя стерлася об землю. Щоразу над ним нависав солдат. «Штейтауф!» – наказував згори. «Вставай!» Чоловік став. Чоловік ставав на коліна і важко підводився. І йшов далі. Він весь час намагався нагнати перші ряди, але знову вибивався з сил, ступався і падав на землю. За ним йшли інші. Ціла вантажівка євреїв. І хтось міг перечепитися через нього чи затоптати старого. Нестерпно було дивитися, як трясуться його зболілі руки, намагаючись підняти тіло. Останні ряди ще раз розступилися, щоб чоловік зміг піднятися і зробити ще кілька кроків. «Він був мертвий. Старий вже був мертвий. Дайте йому ще якихось п'ять хвилин, і він неодмінно опиниться у німецькій канаві, де й помре». І ніхто б не заперечував, усі б стояли й дивилися. Аж раптом – якийсь чоловік. Ганс Губерман. Все сталося миттєво. Коли старий єврей порівнявся з ними, рука, що міцно стискала долоню Лізер, відпустила її. Дівчинка відчула, як долоня ляснула її по нозі. Тато сягнув рукою до возика з фарбою і щось звідти вийняв. Він протиснувся між людьми і вийшов на дорогу. Перед ним стояв єврей. Він чекав нової пригоршні знущань, але разом з усіма присутніми дивився, як Ганс Губерман простягнув руку і вручив йому чарівний шматочок хліба. Коли хліб перемістився на його долоню, старий припав до землі. Він опустився на коліна і обхопив татові ноги, зарився в них обличчям і дякував йому. Елізель спостерігала. Зі сльозами на очах вона дивилася, як чоловік осів, відтіснив тата назад і плакав, обхопивши його щіколотки. Повз них проходили інші євреї. Вони всі споглядали це маленьке марне диво. Вони текли, ніби людська ріка. Того дня хтось з них уже досягне океану. Вони отримають спінені гребені. Незабаром вбрід до місця злочину дістався солдат. Він глянув на чоловіка навколишках, на тата, Кинув погляд на юрбу, довго не думаючи, він вихопив за пояси нагайку і пустив її в роботу. Єврея висікли шість разів, по спині, по голові, по ногах. Йде, свиня. У старого з вуха зацебеніла кров. Тоді прийшла татова черга. Тепер лізель тримала інша рука. І коли вона жахом повернула голову, то побачила біля себе Руді Штайнера. Він важко ковтав, дивлячись на те, як ганса шмагають посеред дороги. І нудило від свисту на і вона чекала, що отот -от на татовому цілі з'являться тріщини. і Він витримав чотири удари і теж упав на землю. Коли старий єврей востаннє підвівся і потягнувся далі, він на мить узернувся назад. І він кинув останній засмучений погляд на чоловіка, що сам тепер стояв на колінах. Його спина горіла чотирма пекучими смугами, а коліна затерпали на жорсткій землі. Цей чоловік, принаймні, помре як людина. Чи бодай з думкою про те, що він був людиною. А я? Не певен, що це так уже й добре. Коли Руді та Лізель пробралися крізь натовп і допомогли Гансу підвестися, навкруги зазвучало безліч голосів, слова і сонячні промені. Таким запам'ятався їй той день. Сонце виблизкувало на дорозі. А слова налітали хвилями, розбивалися об її спину. Тільки коли вони вже трохи відійшли, Лізель помітила, що хліб валявся на землі, нікому не потрібний. Коли Руді намірився його підняти, один з євреїв, що проходив повз, вирвав його ледь не з рук хлопця. А двоє інших євреїв накинулися на нього, щоб відібрати хліб, ні на мить не зупиняючи свого маршу в Дахаву. Сріблясті очі облущились. Вузика перевернула, і фарба потекла по вулиці. Хтось називав його Євреєлюбом. Хтось мовчки допомагав йому рятуватися. Ганс Губерман нахилився і вперсі руками в стіну. Раптом його вразило усвідомлення того, що тільки не сталося. Картина гаряча і швидка. Небесна вулиця, 33, підвал. Панічні домисли застрягли між його важкими вдихами й видихами. Зараз вони прийдуть. Прийдуть. Христе, розіп'ятий христе. Він глянув на дівчину, заплющив очі. Тату, тобі боляче? Замість відповіді вона отримала запитання. І що я собі думав? Він сильніше заплющив очі і знову розплющив їх. Його комбінезон пом'явся. На його руках була фарба і кров, і хлібні крихти. Як вони відрізнялися від літнього хліба? Боже мій, Лізель, що я накоїв? Так, мушу погодитись, що тато накоїв. Спокій. Цієї ночі після одинадцятої Макс Ванденбург крокував небесною вулицею з валізою, напханою їжею і теплим одягом. Його легені повнили німецьке повітря, палали жовті зірки. Дійшовши до пані Ділер, він кинув останній погляд на будинок під номером 33. Він не міг розгледіти постаті, що стояла у вікні кухні, але вона бачила його. Вона помахала, та він не помахав у відповідь. Елізель досі відчувала на чолі його поцілунок і запах його прощального подиху. «Я дещо залишив для тебе», – сказав він. «Але ти не отримаєш цього, доки не будеш готова». Він пішов. «Максе!» Та він не повернувся. Він вийшов з кімнати і нечутно зачинив за собою двері. Коридор щось пробурмотів. Він пішов. Коли дівчинка війшла до кухні, мама з татом стояла, згорблені з напруженими обличчями, так вони простояли тридцять секунд вічності. Словник Дудена, значення номер сім. Швайген, тиша, відсутність звуків чи шуму. Схожі слова, безтурботність, мир, спокій. Як гарно, спокій. Десь біля Мюнхена німецький єврей продирався крізь темряву. Вони з Гансом Губерманом домовилися за чотири дні зустрітися, якщо, звісно, його не заборуть. У безлюдному місті вниз за течією річки Ампер, де серед дерев і води прихилився поламаний міст. Він прийде туди, але ненадовго, на кілька хвилин. Однак єдиним, що знайшов тато, коли за три дні прийшов на обумовлене місце, була записка, що притиснута каменем лежала під деревом. Там не було жодного звертання, лише одне речення. Останні слова Макса Ванденбурга. Ви зробили достатньо. Тепер навіть більше, ніж раніше, будинок на Небесній вулиці 33 заполонила Тиша. І стало зрозуміло, що словник Дудена цілковито абсолютно помилявся, особливо зі схожими словами. Тиша не була безтурботною і мирною, та й спокою від неї не було. Увечері після параду ідіот сидів на кухні, ковтав гірку каву пані Гольцефель і нестерпно хотів цигарку. Він чекав на гестапо. Солдатів, поліцію Та будь-кого, які б забрали його Бо відчував, що заслуговує на це Роза наказала йому лягати спати Дівчинка затрималася в дверях І він відіслав у Бог І до самого ранку просидів на кухні Обхопивши голову руками В очікуванні Ніхто не прийшов Кожна мить несла в собі чекання Чи хтось постукає в двері Чи пролунають ті страшні слова Але нічого не було тільки його власні звуки. «О, я не кой. Знову прошепотів він. «Боже, як мені зараз бракує цигарки». І відповів сам собі. У нього вже не залишилось тютюну. тіну. Лізель кілька разів чула, як він повторював ці слова, і вона докладала не зусиль, щоб не війти до кухні. Вона б хотіла якось його втішити, але ніколи раніше не бачила такої пригніченої людини. Цієї ночі ніщо не могло його втішити. Макс пішов, і все через Ганса Губерманна. Кухонні серванти своєю формою скидалися на провину, а його долоні були масними від спогадів про те, що він накоїв. Лізель подумала, що у нього, мабуть, спітніли руки, бо її власні промокли аж до зап'ясть. У своїй кімнаті вона молилася. На колінах, склавши долоні, впадшись ліктями в матрац. «Боже, будь ласка, зроби так, щоб Макса вижив. Будь ласка». «Боже, будь ласка!» Болючі коліна, пекучі п'яти. Щойно почало світати, вона прокинулась і пішла до кухні. Тато спав, опустивши голову на стіл. А в котику рота зібралося трохи слини. Кімнату наповнював запах кави, а ведіння дурнуватої доброти Ганса Губермана досі витало в повітрі. Ніби номер або адреса. Повтори кілька разів, і воно прилипне до тебе». Перша спроба розбудити його не вдалася – Ганс нічого не відчув, але другий поштовх у плече примусив його голову спондолично задертися догори. Вони прийшли? Ні, тату, це я. Він допив застояну калюшку кави, що залишили з вечора, і Адамове яблуко піднялося і опустилося. Вони б уже мали прийти. Чому вони не прийшли, Лізель? Це звучало як образа. Вони б уже давно мали заявитися і в пошуках доказів, євреїлюбства чи державної заради перекинути до гори дригум будинок. А виходило так, що Макс пішов без жодної на те причини. і Зараз він міг би спати у підвалі чи творити свої замальовки. Ти ж не міг знати, що вони не прийдуть, тату. Я мав знати, що не можна давати хліба. Я не подумав. Тату, ти не зробив нічого поганого. Ти не знаєш, про що говориш. Він підвівся і вийшов з кухні залишивши двері прочиненими, ніби для того, щоб ще більше роз'ятрити його рану. Здіймався погожий ранок. Коли чотири дні минули, тато подолав довгий шлях берегом річки Ампер. Він приніс малесеньку записку і поклав її на кухонний стіл. Минув ще один тиждень. А Ганс Губурман досі чекав свого покарання. Смуги на спині потроху рубцювалися, і більше часу він просто тинявся молькінгом. Пані Ділер плювала йому під ноги. Пані Гольцефель, дотримуючись свого слова, більше не плювала на їхні двері. Але тепер у неї з'явилася достойна заміна. І «Я так і знала», – проклинала його краморка. «Ти мерзаний, єврей, люб». А він байдуже блукав вулицями, і Лізель частенько зустрічала його на річці, на мосту. І він випирався руками в перила, і нависав над водою. Повз нього пролітали діти на велосипедах або бігли, вигукуючи і ляскаючи ногами по дереву. Він не звертав на них жодної уваги. Словник Дудена. Значення восьме. Нахтрауен. Жаль. Смуток, сповнений палкого бажання чогось, розчарування чи втрати. Схожі слова. Горе, каяця, туга, жалоба. Ти бачиш його? Якось запитав тато, коли дівчинка вчепили-запарили біля нього. Та, да, молоді я була не швидкою, і в повільних брижах Лізель розгледіла образи Максового обличчя. Воно бачило його волосся, що скидалося на пір'я. Вона бачила його повністю. Він бився з фюрером у нашому підвалі. Ісус, Марія і Йосип. Татові руки міцніше стисли потріскане дерево. Я ідіот. Ні, тату, ти людина. Лізель знайшла ці слова майже рік потому, коли писала у підвалі, вона жалкувала, що не знайшла їх там, на мосту. — Який же я дурний! — бідкався Ганс своїй прийомній доньці. — І, добрий. Ти вийшов в найгірший в світі ідіот. Ти знаєш, я хочу, щоб вони пройшли по мене. Це одно краще за це очікування. Ганс Губерман потребував якогось виправдання. Він мусив знати, що Макс Ванденбург покинув його дім не просто так. Нарешті, коли минуло три тижні чекання, Ганс подумав, що його час настав. Це було ввечері. Лізель поверталася від пані Гольцепель, коли побачила двох чоловіків у довгих чорних пальтах і поквапилася додому. «Тату! Тату!» Вона мало не перекинула кухонного столу. «Тату! Вони тут!» Першою до неї вийшла мама. «Чого це ти розкричалася, Зауменш? Хто тут?» «Гестапо! Гансі!» Він уже був на дворі. Вийшов їх зустрічати. Лізель хотіла піти за ним, але Роза втримала її, і вони спостерігали з вікна. Тато стояв біля хвіртки, знервовано тримців. Мама всесла руку лізель. Чоловіки пройшли повз нього. Тато оглянув на вікно, стривожений, а тоді вийшов на дорогу. вигукнув їм у спину. Ого, я тут. Це ж я вам потрібен. Я живу в цьому будинку. Пальта зупинилася на якусь хвилю перевірити свої записи. «Ні, ні», – відповіли вони. Їхні голоси були масивні і глибокі. «На жаль, ви для нас вже трохи застарі». Вони рушили далі, але далеко не зайшли. Зупинилися біля будинку під номером 35 і війшли у прочинену хвіртку. «Пані Штайнер?» – запитали, коли відчинилися двері. «А так, це я?» «Ми прийшли, щоб дещо з вами обговорити». Чоловіки в пальтах скидалися на закутані темні колони, що ніби підпирали ганок коробкоподібного будинку Штайнерів. Та з якоїсь причини вони прийшли сюди по хлопця. Чоловіки в пальтах прийшли по руді.